Довжелезний бетонований коридор. У стелі умонтовані лампи денного світла. Підлога заслана просвинцьованим лінолеумом блідоб варанчевого кольору. На невеликій відстані одна від одної телефонні будки з масивними телефонними апаратами, освітленими червоними ліхтарями, аварійні. Коридор як підземний тунель – і довжелезний, наче веде з одного материка на інший, і з теперішнього часу у невідомий. Але для чоловіків, які після короткої летючки у голобородька йдуть на свої місця, це просто коридор, яким треба пройти до свого робочого місця. Деякі лампи під стелею не горять, деякі лише утомлено блимають, але ноги атомників знають, Тут кожен шоу лінолеуму пам'ять підказує, де треба нагнути голову, щоб не вдаритись об вентиляційну систему, яку лаводять. Всі вони як селезні, у білих хробах, білих полотняних черевиках, шапочках. У нагрудних кишенях патруни-дозиметри, які варто, що зміни заряджати. Але краще цих п'ять хвилин Посидіти в курилці. Коли інженером з техніки безпеки була сміхотлива молодичка, Дехто ходив на підзарядку. А тепер якийсь хмирюватий піжон, Який з директором і головним інженером ріжеться у преференс. Пішов він під три взятки на мізрі. Є брілок на гудзику, хай рахує, у кінці місяця здамо його у лабораторію, він і покаже, що там нацюкало. «Піди, щоб зарядити патрон-дозиметр», – засміють товариші по вахті. «З'їдять, як ескімос, диню». «Ой, боюся, хлопці, що київське «Динамо» дувоне в Ліоні. Розкидали всіх, а тут спіткнуться. Їм би з місяць пограти дома. Ще тиждень, побійся, там легше буде». Нахрещати кукубок виставлять. Поїдеш кому провідати, помилуйся. Чим? І кубком, і кумасею. Не нагадуйте йому про неї перед експериментом Голобородька. Ех, хлопці, смішки не горішки. Он мені розповідали, що до інженера блока А приїздила молодичка з Москви. Однокурсниця. Грибів позбирати, вареників українських спробувати, на пейзажі подивитися. Він її завіз на дачу, товариша, щоб подалі від атомної станції, ближче до природи, от і все. Хе, здивував. Хрестоматія, яку тепер знають ще до 16 років. Ей, хлопці, це тільки зав'язка. Насушила молодичка грибів і летить на Москву. Зареєструвала квиток, проходить контроль для посадки в літак через контрольну арку. Сигналізація дзвенить, аж розривається. Молодиця зняла золоту обручку, кульчики, гаманець з грішми, однаково дзвенить. Зняла туфлі, бо на каблуках залізні наконечники – виняла шпильку з кіст, дзвенить. Тоді жінка-міляціонер одвела її в кімнату. І пасажирка мусила зізнатися, що збирала гриби з інженером атомної, який у той час був на реакторі. Так що треба не забувати, хлопці, ми мічені, можна влипнути. Не поставакайте дурниць. Он турбіністи Харкова Ще повірять вам. Брехліям. Хай собі жартують, От один із харків'ян, Яких викликав для участі в експерименті Голобородько. Бо вирішено з Миколиної турбіни Зняти інерційну енергію І використати її на охолодження реактора. Удають бувальців, Але реакторники бачать. Нервуються новачки. Прислухається до кожного їхнього слова. Миколи йде просвітлений, він ще відчуває запах людміленого волосся, бачить її у плащику, у кімнатних чопанцях, відчуває її прохолодну руку в своїй руці. Він зупинив у своїй уяві ту мить тихого щастя, злагоди і порозуміння, яке йому подарувала дружина. Навіть побрехенька про інженера з блока А і однокурсницю не торкнулася його, не похитнула настрою. Тільки коли масно риготнули вахтовики, він заусміхався також, але своїм власним думкам. Пред'являють перепустки на останньому контрольному посту і йдуть далі до вжелезним коридором. Даремно Голобородько аврійку вирубав. А як осатаній реактор, як скине уздечку, Гарцює Голобородько. Лацкан під жака свербить під орденок. Один хід і в дамках. За колеса усіх четвертий блок. Два роки муркотить, не кусається. Тишко. Незуроч. Маттері його кіловат-годину. Ніби я не буду там, де йти. Дмитро Паливода до нас догнав, Миколу йде поруч. «Щось хотів сказати, Митре?» – запитав Мирович, щоб не мовчати. «Та дурень я, Микола. Треба було взяти у тебе телефон старшого брата і зателефонувати йому про авантюру Голобородька. Щойно згадав про твого Олександра». А ще краще, якби у проекті було продумано неможливість вимкнення аварійних систем. Тепер будемо надіятись на випадок. На розташування зірок. Тримайся. Паливода як з'явився, так і зник. Завернувши до зали центрального пульта управління реактором, за ним Інни Чепоренко із книжкою під пахвою. Микола йшов і думав, що таки треба сказати Сашкові про цей його промах у реакторі. Та бачаться вони з братом усе поспіхом. Миколі не хочеться з ополу троюдити Сашкове чистолюбство. А таки треба. Ось приїде на сороковини, обов'язково скажу, заходять у тінь і знову виринають на світлі. Ці білі привиди в бетонованому тунелі. Хтось відлучається від гурту і зникає у бокових дверях, наче ховається у свою надійну мушлю. Над атомною, над лугами довкола, пульсує яскраве світло святкової ілюмінації,